Зо страхом учула князівна, що батько її живий і отот -от має в свій замок вернути. Тільки тоді зайнялись її оченята, коли скований хмаж почали виймати важкі золоті кубки та церковні чаші та коралі та перли. Вона стала знов любуватись усіма тими скарбами, награбованими її батьком, та збентежений ясть. З визбіреним лицем аж сіпнув її за руку і прошипів. — Відійди геть, панянко. — Не любуй на зґвалтоване твоїм батьком добро. — Ясю, чого ти? Що ж я скоїла? — здригнулася Двіга. — Як у тебе й духу стає радуватись на грабіж розбишаки? — Як то розбишаки? То Ясю мій батько добув. Але з губою без невинних, глянь, он на тім золоті запеклась кров. Позирнула тривожно йому в очі ядвіга і не пізнала по обличчю ясика. Воно вмить із безжорно дитячого стало мужнім, суворим. На білім чистім чолі, обмеженім темними пасмами, поклала зморшки образа. Очі з-під насуплених брів гнівом іскрили. Ніздрі роздимались поривним диханням, а на блідих щоках спалахнув вогонь. У цілій стрункій та гнучкій вже постаті юнака Яся відбилась така краса незвіданих чарів поривання, що я двігаж відступила на крок, замилувавшись своїм скаженим, дорогим другом, і на юперве в її дитячому серці зворухнулось нове почуття, повне солодкої втіхи. — Правда твоя, Ясю, це щось гидке, — і її обняв сором. — А ти ще все отими скарбами втішаєшся та милуєш, а там у твоїх льохах таке ж саме добро. — Що ти там, родове наше? — Зідране з трупів, що життям своїм за оте родове заплатили. — Ясю, не кажи так. — А чому ж би то, коли це правда, та ще така, що широкою тугою на нашу землю лягла, що стогін її від Дніпра до Карпат розлягається? Заходив сюди старець Божий і співав думи про наше незміряне лихо. «Ех, панночко, уже на що я тебе за твою лагідну душу та за очі чудові кохаю, а коли будеш ти награбованою скарбницею себе тішити й бавити, то й з тобою я розбратаюсь?» «Ясю серденько, сонечко, я не хочу, чуєш, не хочу, аби ти мене зацурав», — заридала, як дитина красуня Ядвіга. «Ні в золоті, ні в самоцвітах я кохатися не буду, але й ти мусиш мене лише кохати. Ось диви!» І вона зірвала своєї тоненької шийки низку коралів і закинула їх через муру провалля. Ясь поцілував шпарко свою приятельку Ядвігу, і між ними скріпився знов мир. Але з того часу в їхні дитячі відносини вринуло щось нове, бунтовливе. Ядві зійшов дванадцятий рік і всім гарнесеньким, легорнім дівчатку прочувався вже розквіт могутньої жіночої принади. Південна матірна кров наділила її чорними, як крило ворона косами, тонкими рисами обличчя і синіми очима, що темрілись під стріластими віями, а північна батьківська кров надала їй біле, цукрове обличчя і жарко-рожевий рум'янець. Усі чудувались ядвігою, і пророкували їй світозоряну долю. Отож, як князівна вже доростала, постара стара панна в роброні Казимира Селивинська взялася до едукації. Примітка, виховання, навчання. Будучи і властительки ключа нещисленних маєтків, відкривала їй тайне господарство, водила придивлятись, як чуть полотна, Обруси, рушники, як гаптують золотом та каміннями кунтуші, як плетуть дорогі килими, а то і як квасять огірки чи коптять полотки, чи варять литовські меди. Подеколи лекції практичного знаття змінялись на читання святого письма. І на тім яснозвітної князівни освіта вершилась. Ясь теж переріс уже був стан джури і вигнався в стрункого та бравого юнака, готового вступити в княже військо. В замкової шляхти навчався він зброєю володати та на скажених конях літати, на літу птицю стріляти. Але найкращим порадником у вояцькій справі був йому старий козак, що на фольварках мешкав. Припав йому ясь по душі, і він наділив молодого юнака всім своїм вояцьким зняттям – та й всіма думами, наставляючи раз по раз тікать від цієї шляхти на Запорожжя, бо там тільки й наука. І грів у своєму серці Ясь ту заповітну мрію, і марив отим Запорожжям більше, ніж Турчин своєю меккою марить. І Ясь, і Ядвіга перелинули тепер за ясну стягу безжурного стану. У кожного з'явились обов'язки і потягли молодять нарісно. Нерозлучні попереду діти стали тепер рідше зустрічатись, та й самі зустрічі їх згубили отслід безхмарного ранку і дитинного щастя. Кілька місяців у княжім дворі панувала тривога, що божого дня ждали приїзду ясносвітцного князя, але дні минали за днями, місяці за місяцями, і жданки блідли, слабіли, поки й замерли цілком. Зійшов рік, і звикли знов усіх без господаря, Пролинув другий, і почали всі впевнятись, що його нема вже й на світі. Нудлива тиша осілася. Колись в раз літнього ранку прилетів гонець і зняв усе на ноги. Немов громом оглушила всіх звістка, що завтра до замку має прибути сам найясніший король.